Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Sam Kapadia. För en månad sen kom New York Times med ytterligare ett avslöjande om hur Vita Husets krig mot terrorismen bryter mot de mänskliga rättigheterna. Denna gång avslöjades att samtidigt som Vita Huset tagit avstånd från tortyr så finns hemliga dokument inom det amerikanska justitiedepartementet som godkänner olika tortyrliknande handlingar. Dokumenten har upprättats för att CIAs förhörsledare ska veta hur långt de kan gå i förhören av misstänkta terrorister världen över. Vita huset reagerade på publiceringen på samma sätt som de brukar göra vid sådana här avslöjanden. De anklagade New York Times för att ha skadat USAs nationella säkerhet. Varje gång jag har tvingats ta mig an dessa publiceringar så har jag känt att vi urholkat USAs nationella säkerhet fräste Vita husets talesman Tony Fratto till Vita husets presskår när han fick frågor om tortyrdokumenten. Jag kommer att tänka på USA och Vita huset då jag hörde Sveriges statsminister häromdagen hänvisa till rikets säkerhet när han vägrade avslöja om hans berusade statssekreterare hade beredskapsjour. Rikets säkerhet som medel- för att skydda den egna administrationen- ifrån obehagliga frågor från pressen. Här som där. Välkomna till Konflikt. Jag kan höra Du står egentligen till med oberoendet- i de amerikanska medierna- den legendariska amerikanska nyhetsankaret Dan Radder stämmer CBS för att de vikt sig för Vita huset. Hör hur amerikanska mediebolag lever med påtryckningar, självcensur och hot under trycket från politiska och ekonomiska intressen. Eller är allt bara en massa vänstervridna konspirationsteorier? Imorgon är det ett, exakt ett år till presidentvalet i USA och primärvalskampanjerna är i full gång. De bevakas på ett aldrig tidigare sätt vis med internet som ny politisk spelplan. Bloggar, videoklipp på Youtube, kampanjer, insamlingar, rykten för tal och utspel. Allt sker på internet. Informationen är tillgänglig som aldrig förr. Men samtidigt som den tekniska revolutionen gjort informationsutbudet enormt så hävdar många i USA att de etablerade medierna är i kris. Och den krisen gäller vare sig pengar eller teknik. Den handlar om trovärdighet och oberoende. Kritikerna hävdar att USAs etablerade medier, om inte helt, så till stor del satt sig i knät på den politiska och ekonomiska makten. Dagens konflikt handlar om det. Vi ska börja med en av USAs mest kända journalister, tv-profilen Dan Rather. För den 19 september i år så stämde han sin förra arbetsgivare CBS och dess tidigare ägare Viacom på 70 miljoner dollar. 450 miljoner kronor ungefär. Rather hävdar att CBS sparkade honom 2004 för att CBS-ägare ville behålla sina goda relationer med Vita huset. Kontroversen kring Dan Rather började med ett program i CBS 60 Minutes 2 hösten 2004. Det var några månader före presidentvalet och programmet handlade om hur president Bush slopit undan tjänstgöring i Vietnamkriget och istället fick göra sin militärtjänstgöring i Nationalgardet hemma i USA. Did then Lieutenant Bush fulfill all of his military commitments? And just how did he land that coveted slot in the guard in the first place? Tonight... Vi have nya dokuments and ny information om the presidents military service and the first ever intervju with the man who says he pulled the strings to get young George W. Bush into the Texas Air National Guard. Reportaget på Dan Rathers program 60 Minutes 2. Innehöll bland annat en intervju med mannen som hävdade att han var den som fick George Bush före i kön till tjänsten i nationalgardet så att han skulle slippa skickas till Vietnam. Kontroversen i reportaget gällde de dokument som visar att Bush aldrig fullgjort sin militärtjänstgöring. Dokumentens äkthet ifrågasattes omedelbart efter sändningen eftersom de ser ut att ha skrivits på dator och inte skrivmaskin. Men än idag så har varken dokumentens autenticitet eller falskhet bevisats. Och reaktionen på reportaget blev häftig, inte bara från presidentens anhängare- i en intervju med Larry King på CNN tidigare i höst- så hävdade Dan Rather att chefen för CBS- ägarbolag, Viacom, blev rasande. Sumner Redstone. The president of Viacom, yes. Ed Huncho. Uh, Headman, uh, hade sagt för uh, direktörer- att han uh, we som att being en rage att en och den hade kostat Viacom- detta reportage har kostat oss och CBS mycket i Washington- rasade Viacoms vd Sumner Redstone inför CBS-chefer. och Han krävde att Dan Rather och hans team skulle få sparken. Sumner Redstone har sagt i ett annat sammanhang- att en republikansk president i valet 2004- skulle vara bra för Viacoms affärer. Dagen efter att Bush valts till president så fick Dan Rather och hans kollegor sparken från CBS och programmet 60 Minutes 2 lades ner. Men Dan Rather och hans anhängare hävdar än idag att oavsett om dokumenten var äkta eller inte så har faktiskt ingen ifrågasatt innehållet i dokumenten som gjorde republikanerna så rasande. Att George Bush faktiskt skolkade från sin militärtjänstgöring och aldrig slutförde den. The facts of the story were true. are you saying that CBS then copped out that the management the ownership management. and management and well, what they did was they sacrificed support for independent journalism for corporate financial gain ägarna och ledningen för CBS vek sig och offrade den oberoende journalistiken för företagets vinstintresse hävdade Dan Rather inför Larry King för faktum är ju att USA:s president som själv ledde ett krig inte har redogjort för sin militärtjänstgöring påpekade rather Picture this Larry. we have a wartime president whom i among others have supported and we want to support the troops for a wartime president whose own military records are rather mysteriously missing Dan Rather påpekar alltså att han själv varit en anhängare av George Bush. Men, hävdar han, det allvarliga är att dokumentationen kring presidentens militärtjänstgöring saknas. Inte om ett enskilt dokument var autentiskt eller inte. Så nu har Dan Rather stämt Viacom och CBS för att de felaktigt avskedade honom. Och han kräver 70 miljoner dollar i skadestånd. I stämningsansökan kan man läsa att detta inte var första incidenten på CBS. Det var Dan Rather och hans team som avslöjade tortyrskandalen på Abu Ghraib-fängelset i Irak. Och publiceringen av den storyn förhalade CBS-ledningen i det längsta. Först när det stod klart att tidningen The New Yorker var på väg att publicera så växte ledningen och sände programmet. Men programmet sändes en gång och utan repris. Dan Rather anser att hans problem med CBS-ledning började då. Our problem started, Larry, when we did Abu Ghraib. We did Unbelievable on 60 Minutes 2. We broke that story world wide with a really good team of people. Right after that, the corporate the network wanted to cancel 60 Minutes 2. They didn't want the program on the air. Efter sändningen om Abe skandalen ville CBS ledning lägga ner 60 Minutes 2, men det gick inte eftersom de fick så mycket uppmärksamhet just då, hävdade Dan Rather på Larry King Live. Så den 20 september i år lämnade Dan Rader in sin stämningsansökan mot CBS och Viacom och tre namngivna chefer. CBS officiella kommentar till Dan Rathers anklagelser och hans stämningsansökan har hittills varit att Dessa anklagelser är gamla nyheter och stämningsansökan saknar grund. Dan Rather säger att han inte gör det för pengarna som Johan har nog av. Nej, han hävdar att det handlar om trovärdigheten för amerikanska medier. Efter 57 års karriär inom amerikansk journalistik är Dan Rather slutsats nämligen att nyheternas integritet måste återupprättas. We have to somehow get back to integrity in the news and somehow alleviate at least alleviate not eliminate these big corporate and big government pressures. Now vi måste, om inte få bort så i alla fall lätta på det tryck på media som kommer från regeringen och stora affärsintressen, förklarade Dan Rather för Larry King i september på CNN och betonade att det handlar om pressfrihet. The central thing here is you can't have freedom of the press if you're going to have large big corporations and big government intruding and intimidating in the chilling effect of is going to be something we don't want to see. Pressen kan inte vara fri om stora bolag och regeringen tränger sig på hos nyhetsredaktionerna. Den avkylande effekt det skulle ha på undersökande journalistik är något som vi inte vill uppleva", sa Dan Rather till en ovanligt eftertänksam Larry King på CNN den 20 september i år. Med i en studio i Uppsala finns professor Erik Åsard chef för Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. God morgon Erik. God morgon. Jag tänkte vi skulle börja med Dan Rather. Han är ju en stor personlighet i USA. Hur stor skulle du vilja säga att han har varit historiskt sett? Ja, man tittar på USA och dess massmedie utveckling så att säga sedan andra världskriget framförallt och och inte minst en tv-slog igenom på halva på 50-talet- så är han en av de tre stora skulle jag vilja säga. 50-talets stora tv-personlighet, tidigare radiopersonlighet- det var Edward Murrow- som satte liksom temat och tonen för just CBS nyhetsverksamhet och gjorde den till, till den mest beundrade i amerikanska mediesammanhang. Och Murrow, han efterträddes på 70, 60- och 70-talen av Walter Cronkite som var det mest berömda nyhetsankaret som man kallar dem och fortsatte traditionen ifrån Murrow. Och Cronkite i sin tur, han avlöstes 1981 just av Dan Rather som Följde, följde upp den här traditionen av ganska kritisk ibland men framförallt ganska solid nyhetsförmedling som CBS hade gjort sig känd för under många, många år. Så just det är han som kommer med sådana här anklagelser nu. Det är väl inte helt betydelselöst då? Nej, det är det inte. Samtidigt så fick han ju avgå under omständigheter som inte var så särskilt positiva för honom. Alltså, jag minns när den där historien som du relaterade här, när den blev väldigt stor under varrörelsen då. Och det, det blev väldigt, väldigt mycket kritik just mot CBS-teamet som hade tyckte man avslöjat det här. Med inte tillräckligt mycket bevis så att säga, på fötterna. Man hade, och det blev en väldigt kritikstorm från även andra medier. Kanske då att man var av avundsjuk för att man inte hade samma skop. Men jag tycker att hans karriär sen han har slutat vara aktiv så att säga det har väl inte varit så särskilt lyckat. Men men att han fortfarande är ett av de stora namnen i amerikansk tv-historia, det är helt klart. Mm. Om vi då ser på Bush, själva historien där, Bush-tjänstgöring i Nationalgardet. Fakta är ju att hans slapp Vietnam och hans tid som pilot i Nationalgardet är dåligt dokumenterad. Hur politiskt känsligt var det här? Ja, den kom ju fram egentligen redan när Bush ställde upp som guvernörskandidat i Texas redan då på 90-talet 1994- och har sen dess just i samband med valrörelserna blivit aktualiserat av motståndarna, då naturligtvis. Två, så var det 2000 när Elgård eh, var motståndaren eh, i det valet. Och även då 2004 som det senaste fallet han, handlade om. Eh, det är naturligtvis mycket känslig sak därför att eh, det, det handlar, särskilt 2004, eftersom det handlade om en president som hade att ta USA fort, fortsätta att ta USA. Ur det fruktansvärda trauma som 11 september-katastrofen innebar. Och, och är man så att säga en wartime president som Bush själv definierar sig som, alltså en president som verkligen har satt krig, militära operationer på och på sånt, har det som nästan sin främsta merit. Så är det naturligtvis lite genant att inte ha kunnat redogöra i detalj och på, på ett uppriktigt sätt för den egna verksamheten som tidigare verksamheten eller brist på sådan i, i samband med militärtjänst. Och detsamma gäller ju för övrigt vicepresidenten Dick Cheney. Han har ingen sån här oklarhet för han, han deltog inte ut. Han klarade sig helt ut, ut, bort. Han var inte med i övertaget, i, i, i militära sammanhanget för i Vietnam utav därför att han hade andra prioriteringar så mm. det är en berömd formulering ja. Vi ska höra mer om relationen mellan medierna och Washington och Vita huset. För en av dem som gett Dan Radders starkt stöd är president Clintons före rådgivare i Vita huset Sidney Blumenthal. Förutom att vara presidentrådgivare så har han också varit chefredaktör på nättidningen salon.com. Idag arbetar han på New York University. Sidney Blumenthal, han anser att den amerikanska pressen är befläckad av självcensur, att de stora mediebolagen vikt sig för påtryckningar från Vita huset och att den amerikanska pressen trovärdighet och oberoende är i kris. Pressens uppförande är sämre än på väldigt länge, säger Sidney Blumenthal. This has been possibly one of the worst periods since the time of Senator Joseph McCarthy in terms of the conduct of the press. Vi har genomlevt den värsta perioden sedan senator McCarthy's häxjakt på kommunister, säger Sidney Blumenthal som anser att Dan Rather stämningsansökan är ett belysande exempel på vad som hänt media i USA under president Bushs styre. This det som hänt Rather väcker frågor om påtryckningar, självcensur och hot ifrån regeringen och företagsledningarna under bursperioden, säger Sidney Blumenthal som anser att det vore bra om Rathers stämningsansökan leder till rättegång. The trial itself will call witnesses to the stand who will under oath be speaking to this. So this Dan Rather incident will be a showcase of the... Då kommer folk att vittna under ed om dessa saker och vi kommer få en offentlig genomlysning av den grumliga sidan av relationen mellan media och Bush administrationen säger Sidney Blumenthal. Men Blumenthal, som var president Clintons rådgivare och sen varit chefredaktör på den liberala nättidningen Salon, avfärdas av Washington Posts neokonservativa kolumnist Charles Krauthammer. Krauthammer anser att stämningsansökan visar att Rather förlorat förståndet. I think he's lost his mind. He's going to lose it and he's going to be terribly humiliated by the process. Dan Rather kommer att förlora och bli fruktansvärt föredmjukad av processen, säger Charles Krauthammer. Men Sidney Blumenthal invänder att Dan Rather alltid har varit ett rött skynke för de konservativa. Rather was always regarded and demonized by the right wing and conservatives as somehow the personification of quote liberal media, although he was simply professional and objective. Rather har alltid demoniserats av högen som en företrädare för de liberala medierna- trots att han bara varit professionell, hävdar Sidney Blumenthal. Som exempel på demoniseringen kan nämnas en sajt som ratherbiased.com- och på internet finns massor av hatiska konservativa kommentarer- om Dan Rather och hans före detta producent Mary Mapes. Charles Krauthammer hävdar att påståendena om att bolagen vikt sig för presidenten- och hans stab är snack- de stora bolagen som ABC, CBS och NBC har varit utomordentligt kritiska mot Bush administrationen, påstår han. The media, if anything, the major media ABC, CBS and NBC have been extraordinarily critical of the administration of the Iraq policy and would have liked nothing better than a democratic victory. Oh, this is complete paranoia. It's not even worth wasting my time on if if you want to pursue that, I think you ought to speak to somebody else. De stora bolagen hade helt sett en demokratisk seger 2004 och alla andra påståenden är fullständigt paranoida säger Charles Krauthammer och hotar med att lägga på om jag fortsätter att driva den tesen i intervjun. Men Sydney Blumenthal anser att de stora medierna, tidningar och TV nu är i kris i USA. Krisen handlar om trovärdighet och oberoende och det beror helt enkelt på hur medierna betett sig under Bush. Many of the uh, mainstream newspapers and broadcast networks have subjected themselves to self-censorship, to publishing or broadcasting falsehoods, for example, all of the propaganda about weapons of mass destruction in the run-up to the invasion of Iraq, and have done the bidding of the administration and submitted to the very extensive intimidation that has gone on of the media uh, by the administration. Många av tidningarna och TV-bolagen har ägnat sig åt självcensur, publicerat falsarier som de om Iraks massförstörelsevapen och dessutom gett vika för påtryckningar ifrån administrationen säger Sidney Blumenthal som i likhet med många andra anser att det hela började med attackerna på USA den 11 september 2001. After 9 there was an upsurge of patriotism and what we would call jingoism, mindless uh, patriotism that was used as a en sanslös patriotisk stämning svepte över landet och användes som en klubba för att slå ner allt som kunde uppfattas som kritik. Och presskåren hängde på det tåget, säger Sidney Blumenthal. Detta pågick till och med Irakkrigets början. Journalisterna som följde kriget var som en hejaklack- och de blev megafoner för regeringens propaganda om massförstörelsevapen. Tidningar som New York Times och Washington Post- föredmjukade sig fullständigt, anser Sidney Blumenthal. The New York Times, for example, uh, humiliated itself, disgraced itself by publishing uh, these falsehoods- and defending them for a long time. New York Times har nu offentligt bett om ursäkt för sin rapportering men det har inte Washington Post, säger Sidney Blumenthal och tillägger att det gäller för de flesta medier i USA. New York Times höll dessutom in en artikel i nästan ett år på begäran av Vita huset. Artikeln handlade om hur säkerhetstjänsten NSA spionerade på tiotusentals amerikanska medborgare. Det var bara vita huset som tjänade på det och allmänheten förlorade på att inte få veta sanningen under ett helt år, säger Sidney Blumenthal. President Bush har också kallat till sig chefredaktörerna för Washington Post och New York Times för att förhindra andra publiceringar med hänvisning till rikets säkerhet. Men det anser Charles Krauthammer är helt naturligt. Pressen är ju ändå mycket friare nu än vid tidigare krig. To simply no comparison, the press is infinitely freer today than it was in any other wartime until the maybe 20, 30 years ago. This was a very specific request to keep the secret prison program secret. And as a result of the leak, we no longer have the secret prisons. And the governments in Poland and Romania and Bulgaria have been embarrassed and humiliated. And we do not have any place to interrogate people like Khalid Sheikh Mohammed in private. So I think they had a very good reason to ask for that. Det var en specifik begäran från presidenten om att hålla tyst om USAs hemliga fängelser. Och på grund av att de publicerade så har vi skämt ut Polens och Rumäniens regeringar och så har vi ingenstans där vi ostört kan förhöra folk som Al-Qaida-ledaren Kadid Sheikh Mohammed, säger Charles Krauthammer. Sidney Blumenthal och sin sida tvingade som rådgivare åt President Clinton genomleva åtskilda presidentskandaler, där ibland Monica lewinsky affären. Och han anser att mötet mellan cheffreaktörerna och President Bush är något oerhört. Well, I can tell you that in my experience as a senior advisor and assistant to President Clinton in our White House, we would never have thought to have. Vi övervägde aldrig att kalla till oss en chefredaktör för att försöka stoppa en story säger Sidney Blumenthal. Men Charles Krauthammer fnyser åt talet om censur och säger att mötet mellan chefredaktörerna och Bush ju visar att konspirationsteoretikerna har fel. Om regeringen nu var så allsmäktig mot medierna, hur kommer det sig då att man trots mötet med presidenten kunde läsa avslöjandet på framsidan av New York Times? Undrar Charles Krauthammer. Men Sidney Blumenthal hävdar att de politiska påtryckningarna fortsätter och han ger sig på ett av de största flaggskeppen Washington Post. The Washington Post, especially its editorial page continues to follow the administration line on Iraq and is um obsequious and self-censoring uh, in Washington Washington Posts ledarsida följer vita husets linje vad gäller Irak och är extremt lyhörd för vad presidentens talesman viskar i deras öra och Condoleezza Rice, hon har en direkt pipeline till Washington Posts ledaredaktion, hävdar demokraten, för detta presidentrådgivaren och chefredaktören för salon Sidney Blumenthal. Och den som mediekritikerna i USA pekar ut som ansvarig för Vita husets mediastrategi är president Bushs före rådgivare Karl Rove. I would call Karl Rove a dear friend. Vi each other as Då Rove slutade i somras beskrev George Bush honom som en kär vän som lett honom till två segrar i guvernörsvalen i Texas på 90-talet och två segrar i presidentvalen. Mr. President, I'm grateful for the opportunity you gave me to serve our nation in you. I'm grateful for being able to work with the extraordinary men and women that you've drawn into this administration. And I'm grateful to have been a witness to history. Rove kvitterade med att uttrycka sin glädje över att ha tjänat presidenten och sitt land och för att ha varit med och skrivit historia. Vilken historia som Carl Rove varit med och skrivit beror nog på vem som skriver historien. Sidney Blumenthal skräder inte orden has had har haft nära band med konservativa medier och organiserat konservativa bloggare på internet, bland annat kampanjen mot Dan Rather. I believe that there was a concerted campaign to demonize Dan Rather, to undermine his reputation. And that this campaign emanated from the White House and specifically from Karl Rove and his political office. Det var en koordinerad kampanj för att demonisera och underminera Dan Radher, och jag anser att det organiserades från Karl Roves kontor säger Sidney Blumenthal och tillägger att det är välkänt att Karl Rove spridit falska rykten om politiska motståndare. It is well known that he has engaged in vicious campaigns Till hör falska anklagelser om homosexualitet och kriminalitet enligt Sydney Blumenthal men Charles Krauthammer, Washington Post:s neo kolumnist, anser att anklagelserna beror på att demokraterna hatar Karl Rove för hans politiska skicklighet. Karl Rove uh, was the architect of two de uh, Republican victories in 2000 and 2004, which were quite remarkable uh, and quite shocking to the left, and they have never forgiven him. Well, he didn't do anything more or less. Han var arkitekten bakom Bushs valsegrar och vänstern har aldrig förlåtit Carl Rove för det, säger Charles Krauthammer. Och tillägger att Carl Rove inte gjort något som inte andra politiska rådgivare åt presidenterna har gjort de senaste 30 åren. Ni europeer har allt för konspiratoriska böjelser, säger Charles Krauthammer till mig. Så so jag given to believing ni borde se på Amerika i ett enklare perspektiv och strunta i de grandiosa hotbilder som ni matas med ifrån den europeiska och amerikanska vänstern säger charles krauthammer men för Sidney Blumenthal så är det nu blodigt allvar. För med presidentkandidater som Rudy Giuliani, som har ungefär samma inställning till medierna som den nuvarande presidenten, så kommer valet nästa år också att påverka medierna. Framtiden för USAs press ligger nu i händerna på det amerikanska folket, säger Sydney Blumenthal. Well, it's true that these violations of the ni spirit are being done by Americans. The reform is also being done by Americans. And only Americans in the end problem Blumenthal för detta rådgivare till president Clinton och tidigare chefredaktör på salon.com numera på New York University. Och för honom Charles Crowdhammer, neokonservativ kolumnist på Washington Post. Ni lyssnar till Konflikt och vi fortsätter samtalet om medier och dess interagerande med politiken i USA. Vi har med oss professor Erik Åsard, chef för Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Erik, det var ganska hårda ordväxlingar här. Hur, vad tänker du när du hör det här? Ja det speglar tycker jag väldigt väl en ganska eldfängda diskussion man har om de här problemen och frågorna i USA så att, att du ställer dem mot varandra så där då får man fram det väldigt bra tycker jag i en liksom koncentrat. Är vi för konspiratoriskt lagda vi europeer? Det finns naturligtvis sånt hos oss lika väl som på andra håll i världen. Men jag tror faktiskt att amerikanerna, där vi lag, är minst lika intresserade och förtjusta just i konspirationsteorier som andra folk. Jag har skrivit en hel bok om det, så att jag tror inte de ligger efter oss. Nej, men när jag intervjuade de här två eh, personligheterna det är inte mer i reportaget här som vi hörde men båda hänvisar ofta till historien. Blumenthal pekade på hur illa det är nu jämfört med tidigare och Crowdham gjorde precis tvärtom. Han hävdar att det var värre förr. Vi vet att det har funnits presidenter som utsatts för ganska mycket- men vad säger du om du ser tillbaka historiskt? Historiskt så jag tror man får göra en skillnad så här. Alltså, USA har ända sedan man fick författningen ratificerad 1789- haft en väldigt vidsträckt utbredd yttrande och, och, och trosfrihet. Mer så tror jag än någon annan nation som vi känner. Men under perioder av kris och krig- då prövas de här vackra formuleringarna i, i just i, i, i konstitutionen. Och då har det visat sig historiskt, ända sen slutet på 1700-talet- just efter befrielsen från England, under inbördeskriget på 1960-talet- under första världskriget, under andra världskriget- under Koreakriget, Makassi-perioden, och Vietnam och nu Irak- så har det visat sig att då... Så, så är den, makten i Washington väldigt pigg på att försöka styra nyhetsförmedlingen i större eller mindre grad. Det har vi sett väldigt många prov på. John Kennedy till exempel försökte ju avstyra New York Times. De hade kommit på den här historien om att man skulle invadera grisbrukten på Kuba 1961 var det. Och då ringde John Kennedy själv, presidenten upp, chefreaktören för New York Times och vädjade till honom att inte publicera den historien. Och det gjorde man inte heller. Och det, gick ju, det blev ju en katastrof det där den där invasionen. Och efteråt lär presidenten ha sagt till chefredaktörerna att det var synd att ni inte publicerade det hela. Då kanske vi skulle ha in, inte skulle ha invaderat. Men jag tror också att det är få administrationer i modern tid ska vi säga efter andra världskriget som har varit så besatta av att styra nyhetsförmedlingen som borsadministrationen har varit. Vi fick några exempel på det här och det finns andra också. Mm. Och då måste man ju ta upp spinden i nätet. Hur ser du på presidentrådgivare Karl Roves roll och värderar du påståendet om de politiska påtryckningarna? Jag tror att det ligger mycket i den här observationen eller kritiken mot honom att han har varit spindeln i nätet och att han har varit den som har försökt att ha kontroll på precis allting när det gäller hur administrationen kommer fram i medierna hur nyhetsförmedlingen ser ut, speglas och så vidare. Att jag tror det är helt klart att han har eh, läckt naturligtvis i medierna det gör alla administrationer men också att han har gått ut med vissa kampanjer emot särskilt... Eh, Särskilda motståndare som han och administrationen inte tycker om och sånt där. Så att han har varit absolut central när det gäller deras för, försök att, att styra nyhetsmeddelningen. Särskilt tror jag i upptakten till Irakkriget 2002-2003. Och där tror jag det också som sa i reportaget här är klarlagt nu att många av just de etablerade tidningarna och nyhetskanalerna. Eh, väldigt hög grad gav administrationens bild av Irakkriget, utav massförstörelsevapnen utav vilken fara som Saddam Hussein utgjorde och så. Och att man i efterhand då har fått be om ursäkt på, på vissa håll för det, det tyder ju på att så har varit fallet också. Mm. Blumenthal säger ju att medias framtid till viss del avgörs av det här valet och vad jag funderar över är att när nu den här administrationen då så skickligt har lyckats kontrollera medierna som du säger och Karl Roves kontor har varit så duktigt på att hantera det här. Finns inte risken att den här administrationen då sätter liksom en standard som vilken som helst president då kan ta över? Inte nödvändigtvis tror jag, för att vi har haft tidigare administrationer i historien, ta de här krigen igen nämnde. Så där, där vi har haft ganska stark påtryckning från Vita huset, från administrationen, på enskilda redaktion, redaktioner. Men sen kommer man till, till en helt annan sidsperiod. Man, man kommer in i en fredsperiod där helt andra förhållanden råder. Så att det är inte nödvändigtvis så att eh, bortsadministrationen har satt en stannar nu eh, som vi kommer att se framöver också. Om man ser på tonläget då, som man ju hör lite av här, känner du att det är värre nu än tidigare eller är det som vanligt? Alltså debatten är ju som alltid i USA väldigt livlig och jag tror att det har förstärkts eller ton, tonen förstärks. Och man får ett intryck åtminstone när man tar del av den på den här sidan Atlanten att den är så att säga, det kan inte bli värre nu, den kan inte bli mer eldfängd, mer konfrontationsorienterad och så, men där Möjligtvis så kan vi där, ähm, vara utsatta för alltså att, äh, en missbedömning- på så sätt att det är så många fler medier som vi har nu- att ta hänsyn till, inte minst på internet. Vi har bloggvärden, äh, vi har hemsidor, äh, vi har en massa kabel-tv-kanaler. Så det är ett väldigt chatt i eten. Och allt detta gör att man, om man försöker att följa detta- äh, blir nästan överväldigad av all, all, all information- alla synpunkter. Så att det är möjligt att, att, att, att motsättningarna kommer fram enklare nu. Därför att alla har tillgång i stort sett. Som har en dator har ju tillgång till eten. Mm. Men speglar det en, en mer upphetsad stämning bland befolkningen nu än vad det var kanske under mekanisperioden på 50-talet? Det tycker jag det är svårt att säga. Om Rather skulle vinna mot CBS och därmed bekräfta att de vikt sig för Washington- vad skulle det innebära för relationer mellan medierna och politikerna i USA? Ja, Det tror jag är lite svårt att dra någon slutsats om så här tidigt- i den här processen den här processen som vi är inne i. nu. Men det skulle naturligtvis vara en stor personlig seger- framförallt för Dan Rather själv- jag tror att inte så lite av den här stämningen handlar om att upprätta rätt mycket av hans anseende som han förlorade rätt mycket när han fick avgå. Så, så att, kommer det att få någon större betydelse för, för den stora relationen där mellan pressen och regeringen? Det är lite mer tveksam över. Mm. Vi ska gå vidare med den andra anklagelsen mot amerikanska medier, den att vinstintresset styr agendan. En av de som anser att media inte har klarat sitt uppdrag utan svikit publiken och bidragit till bedrägerier och kritshets är Scott Ritter, tidigare vapeninspektör i Irak, underrättelseofficer i den amerikanska marinen och numera flitig debattör. Ritters analys är att det är just det vinstintresset som styr nyhetsförmedlingen i USA idag. Scott Ritter är republikanen som röstade på Bush, men när kriget mot Irak var ett faktum så blev han istället en av den amerikanska fredsrörelsens föregångsfigurer. När han höll föredrag för fredsrörelsen i Indianapolis i år så hävdade han att det visst finns en konspiration, en konspiration av okunniga. First of all, yes, there is a conspiracy. It's a conspiracy of ignorance. Okay, you're the conspirators. I'm the conspirators. Everybody walking the streets of Indianapolis today is the conspirators. Let's keep this in mind, a conspiracy of the ignorant. Do Americans tune in to watch 60 Minutes, or do they tune in to watch American Idol? I guarantee that if you put American Idol head-to-head -head with 60 Minutes, American Idol would win across the board. Why? Because we, the people of the United States of America, don't demand high-quality news. Ja, det finns en konspiration, säger Scott Ritter. De okunnigas konspiration, för majoriteten av amerikanska medborgare kräver inte kvalitet och djup i nyhetsförmedlingen längre. Nej, de har blivit så skrämda och fördummade att de föredrar underhållning som till exempel Idol framför seriös journalistik som CBS 60 Minutes, säger Scott Ritter. Och förklaringen, ja, den anser han ligger i att medieföretagens viktigaste uppgift ändå är att tjäna pengar. In America today, the media is run by businessmen. It's a business. You make money. The news isn't there to inform the American public. News divisions of media corporations are generally either the lowest money-making entities or they lose money. You've seen the quality of news go way down. I was told once by a general as I stood before him explaining something I did, he said, Shut up, Ritter. It doesn't matter. You're right. If you're explaining, you're losing Nyheter och journalistik i USA handlar inte längre om att förmedla viktig information eller förklara. Nej, det handlar om att sälja och göra bra affärer, säger Scott Ritter, som med en analogi från sitt tidigare militära liv försöker beskriva mediementaliteten. Generalen han träffade sa, håll tyst, det spelar ingen roll om du har rätt. Börjar du förklara saker och ting, ja då har du redan förlorat. För som Ritter säger, komplexa resonemang och impopulära sanningar, ja, det är inte bra för affärerna. When the news corporations are seeking to sell an idea or, or to report something, they don't want to get too controversial. You know, would, God forbid, a news a news service was known as the news service that tells the uncomfortable truth, no one would watch it. Advertisers stop advertising and they'd they'd lose money. End of story. Kontrovers, ja det skrämmer bort publik och därmed annonsörer. Det är logiskt och förklarar varför inte de stora mediekoncernerna tar några som helst risker, säger Ritter. Som ett exempel nämner Ritter det faktum att ingen, inte något annat media, följde upp det som den undersökande journalisten Seymour Hersh skrev i The New Yorker i våras att amerikanska underrättelsetjänsten tillsammans med Saudiarabien finansierade sunnimuslimska väpnade grupper i Libanon. The thing that he thought would be explosive that would get America rocking and rolling across the the board was the concept of the Saudi Arabians paying the CIA to sponsor two al-Qaeda Sunni terrorist groups in Lebanon to take on the Shia as a balance to Iranian expansion. The CIA working with Saudi Arabia to fund Al-Qaeda. Al-Qaeda, the reason we went into Afghanistan, the global war on terror, and now we're funding them? Not a peep. Not a peep, because it was too controversial. Sakinnehållet i Hörs historia tegs ihjäl av Vita huset- medan det gjordes antydningar om att eh, Hörs helt hade tappat förståndet. Och från övriga stora nyhetsmedia hördes- Ja, ingenting. Ingen vågade enligt Ritter följa upp historien av skräck för att vara kontroversiell. De stora amerikanska medier skyr också komplexitet, säger Scott Ritter, och han exemplifierar med bevakningen av Iran. It would take more than 60 minutes of high-quality program to put that all into a proper perspective. It's so much easier in 30 seconds to chuckle as you mispronounce Ahmadinejad's name and say Iran seeks to acquire nuclear weapons because they're bad, beady-eyed Muslims. That's what's happening in this country. Det skulle ta mer än en timmes högkvalitativ journalistik för att reda ut sammanhangen kring Iran och konflikten med dess kärnenergiprogram, säger Ritter. Men istället har vi journalister här i USA som gör sig lustiga över och inte lärt sig uttala den iranska presidentens namn ordentligt. Och när jag ringer upp Scott Ritter i hemmet i Delmar i delstaten New York i USA, är det fortsätter han med det iranska exemplet an impending military strike against Iran than it is to send a reporter to Iran, walk the streets of Tehran and talk about, you know, the complexities of the Iranian social, economic, political scene. You know, Americans would have their eyes glazing over for the most part and switching channels if a news organization tried to actually tell the truth about what's going on in Iran. Det är mycket enklare och billigare att slå ihop en spekulativ, spännande historia om ett kommande anfall på Iran än att skicka en reporter dit som berättar vad som faktiskt händer där. Amerikansk publik, ja de skulle väl somna sig i skott om någon nyhetskanal bestämde sig för att berätta om det komplexa skeende som omger frågan kring Iran. The newsrooms are held hostage by a news cycle, a 24 hour news cycle that requires them to maintain close relations with uh their counterparts in government. And should they undertake a a, a course of inquiry that is seen as being uh non productive by the government, they'll find that their phone calls are no longer answered, their emails aren't answered, they're not getting headlines and therefore they're not working. Om någon publicerar något som uppfattas som obekvämt av regeringen, ja, då riskerar de att frysas ut. Inga fler intervjuer, inga svar på telefon eller mejl. Och det är ett skräckscenario för media som gjort sig beroende av utspelsnyheter, säger Scott Ritter. Han får medhåll av en av USAs mest regelbundna och talföra kritiker av media, Eric Alterman, återkommande kolumnist och bloggkronikör i mediafrågor för den vänsterliberala veckotidningen The Nation och NBCs nyhetsweb. Alterman är också professor i journalistik vid Brooklyn College vid universitetet i New York och har författat ett flertal böcker i ämnet. Enligt Eric Alterman blev medieföreträdarna farligt försiktiga –efter 11 september-attentaten. Bush-administrationen utnyttjade kriget mot terrorretoriken– –till att döma ut obekväma nyheter, journalister och medieföretag som opatriotiska. Så so Bush var able to mislead America into a war, in large measure– –because it was seen as unpatriotic to ask difficult questions. The New York Times, Washington White House reporter, was quoted saying it was too scary– To ask the a New York Times vita huskorrespondent har berättat att många upplevde det som alldeles för skrämmande att ställa kritiska frågor vid tiden efter attentaten, berättar Altman. Och att det på grund av den rädslan lyckades regeringen att vilseleda Amerika ut i krig. De liberala och mer vänsterorienterade krafterna i USA har levt i föreställningen att media i huvudsak tjänade deras syften säger Altman men hävdar han efter att hans bok What Liberal Media kom ut så har det blivit mer och mer uppenbart att media i decennier framförallt har gynnat de konservativa I would say until I published my book on the topic in 2003 mine wasn't the only a uh, argument but uh, it's where it came together first that the media were not liberal liberals thought that the media were on their side and that they didn't have to put they didn't have to play the same game that the right wing was playing so the right wing was basically for 40 years pressuring the media with no opposition Herre krafterna har sedan 60-talet haft en mycket medveten strategi för att kontrollera och utöva press på media hävdar Olterman. och konservativa idéer konservativa värderingar har också varit bra för affärerna Conservative ideology uh in the United States has um been a very good investment for a long time. It's it's a combination of an extreme uh extremely powerful right wing movement putting pressure on the news and getting results and this desperation for viewers and readers that are dying off and that the result are these two trends. Det har blivit en självförstärkande cirkel, menar Erik Goldman- där en resursstark och aggressiv konservativ rörelse utövat starkt tryck på medierna- medan skräcken för vikande publiksiffror gjort att benägenheten att stöta sig- med det som verkar vara dominerande strömningar i tiden- hade gjort stora medier anpassliga. Och det har ytterligare påskyndats av att ett uttalat konservativa media- som till exempel tv-kanalen Fox News- varit mycket publikt framgångsrika- it's true that these uh, tabloid shows and these right-wing shows are the most successful in the cable universe, but the cable universe is tiny. And uh, the problem is, is that these politics affect all the other media, so that even the media that reach 20, 30, 40 million people, you get the same junk. And it, it drives the discourse in a way that's very destructive to American politics, and also uh, very unfair to liberals. Det är förvisso sant att de konservativa programmen och kanalerna rönt stor framgång. Men bara i den lilla kabel-tv-världen där de finns med publiker som i absoluta tal är ganska små. Men det allvarliga, säger Olteman, är att de har dragit med sig de verkligt stora tv-företagen med mångmiljonpubliker. publiker. Ja, de har dragit dem höger ut, säger han. Återigen är de stora koncernerna rädda för att sticka ut. De blir opportunister, menar Olteman. In part, they believe the propaganda that they get from right-wing groups that America has gotten more conservative, which actually public opinion polls do not bear out. The political system has gotten more conservative, but the political system is responsive to money on the one hand and organization on the other. And the right-wing has a lot more money than the left and has been much better organized. Eftersom media springer efter publiken och vill vara till så har bilden av publiken varit en viktig del av propagandan, säger Erik Och där har de stora medierna gått på myten om att folk har blivit mer och mer konservativa. Medan det i själva verket är politiken som glidit högerut ut, säger Oltemann. Och fortsätter med att poängtera att även koncentrationen av media till allt färre ägare lett till ägarintressen som drar åt ett konservativt håll. What's important is that they're owned by these large conservative conglomerates, you know, that have in that have economic interests. I mean, Murdoch has enormous amount of economic interests that he's supporting. That's, I think, his main purpose, even more than ideology. General Electric, Viacom, Disney, these are not left-wing organizations. These are organizations that, although a lot of the people who work in them may have liberal social views, they have very conservative economic views, as do most reporters. Enorma mediekonglomerat som Viacom, Disney och Rupert Murdochs News Corp- är inte direkt några vänsterprojekt- de har, all, de har alla av ekonomiska skäl intressen av en konservativ politik och även om flera av medarbetarna kan ha socialt liberala idéer så är det den konservativa ideologin som färgar nyhetsarbetet sa Eric Altman, kolumnist bland annat för The Nation och författare till boken What Liberal Media Innan dess hörde ni den före detta vapeninspektören numera fredsaktivisten Scott Ritter och de intervjuades av konflikts Mikael Olsson vi fortsätter samtalet om medier, politik och pengar i USA med professor Erik Åsa, chef för Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Du använder Erik Altmans bok What Liberal Media i din undervisning. Hur resonerar de som är kritiska mot hans analys? Ja, de resonerar så att han överbetonar lite grann, tycker många, och tycker jag själv också, just den ideologiska dimensionen i den här debatten. Alltså, han är ju fokuserad via att, som han sa här, att, att medier och även etablissemangsmedier är alldeles för konservativa och släpper fram deras synpunkter till förfång för de liberala. Och sen finns det motståndaren som säger tvärtom så tycker jag man kan analysera när det gäller de här små nischkanalerna som Fox News pratradion och bloggosfären där tror jag att dimensionen ideologi spelar ganska stor roll men när det gäller etabl etablissemangsmedierna både tidningar och tv och radio så är det inte det som är det huvudsakliga tryck tycker jag, utan det är att man inriktar när det gäller nyhetsförmedlingen på dramatiseringen av nyheter på sensationer, på konflikter och på negativism och kritik och där ser jag inte någon sån där slagsida riktigt som Olterman gör som stor sak av i, i sin bok. Den, möjligtvis om man tar fram luppen kan man se det här och där hos vissa kolumnister och så, men inte tycker jag i själva nyhetsförmedlingen. Men hur ser du på det faktum då att eh, som också Samner Redstone, chef för var kom då att ha sagt att konservativa republikanska regeringar är bra för våra affärer. Att man då liksom skulle stödja dem för att tjäna mera pengar. Ja, då kommer man över till själva ägandet av medierna. Och det är ju riktigt att där har vi sett en väldig koncentration under de sista 40 åren ungefär. Antalet så att säga som äger de stora amerikanska massmedierna de har ju gått ner, jag tror att de är färre än 10 idag. Eh, bolagskoncerner som äger de viktiga amerikanska medierna. Så, och det är klart att det påverkar på något sätt det redaktionella arbetet och vilka som utsätts till chefreaktörer och de beslutande och så vidare på redaktionerna. Och om man ser på de senaste 28 åren så har vi haft 20 år med republikanska presidenter och åtta med demokrat. Ja fast jag tror inte att de sitter jag, menar, jag tror att de, de har inte alltså, så att säga, sin partibok med sig när de går till jobbet inte ens de här högsta cheferna där men det är klart att skulle man göra en opinionsundersökning då bland, bland de här företagsledarna som äger de här bolagen så är de väl mer republikaner än demokrater men å andra sidan så, så har vi på reaktionerna säkert det omvända förhållandet så att det skulle på något sätt tror jag ändå jämna ut sig men poängen här är, är återigen att det är krissituationer när USA ska gå till krig och när man har någon form av annan kris en skandal eller så det är då som man ser en väldig uppslutning kring den sittande administrationen därför att då är det farligt eller då anses det inte vara det man ska göra att, att vara opatriotisk att man ska, för att man blir skylld omedelbart för det om man skulle gå in för någon slags kritisk rapportering just i samband med en kris och det aktar man sig väldigt för Mm. En sista fråga I valet 2008 ser du några nya roller för media? Ja, ja jag ser för första gången som du antydde i början av programmet så ser jag att, att internet på allvar har blivit en stor mediemarknad, en stor kanal för kandidaterna just. Att de använder internet, hemsidor och annat mycket mer systematiskt än vad man har gjort tidigare. Och det kommer väl att bidra till att den här, den här bredden på åsiktsbättras som vi har sett och även konflikterna kommer att bli kanske ännu starkare nästa år under en varurörelse som redan har börjat än vad vi har sett kanske tidigare. Tack professor Erik Åsard chef för Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet Konflikt är slut för idag reprisen hör ni ikväll klockan 22.05 här i P1 eller så lyssnar ni igen på våran hemsida sr.se P1 konflikt där finns också många länkar idag till vidare läsning i ämnet skriv till oss på konflikt eller konflikt Sveriges Stockholm Producent idag var Petra Kviding, tekniker Braddy Chauvet, reporter Mikael Olsson och jag heter Sam Kapadia.